Bukannya seseorang jadi ahli sholat Ahli jihad, ahli shodakor Dan lain-lain Sehingga layak masuk surga Di pintu-pintu masing-masing Nah, dia dikatakan sebagai ahli sholat Ketika dia dikenal Dengan banyak sholatnya Dan bagus sholatnya Ini meliputi sholat yang Farlu dan yang sunnah-sunnah Itu nampak ya Pak? Akhirnya kelihatan kita semangat laki-laki berjamaah di masjid subuh, zuhur, asar, tahriq, isak. Dikenal solatnya. Yang kedua dikenal khusyuknya. Rukun-rukun yang syarat, yang wajib, yang sunnah dikerjakan semuanya. Salamul kamaro ai tumuni usalli ketaroh. kamu mengerjakan solat sebagaimana menyaksikan aku solat. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dikenal dikerjakan betul sunnah-sunnahnya yang rawatibnya, obliyahnya, bakhtiyahnya, buahnya, uh, yang mulailnya, wetirnya, dan yang lain-lain dari yang sunnah-sunnah tadi barang Allah Dikenal. Sehingga dia dikatakan sebagai ahli sholat. Ahli puasa juga begitu. Yang baru yang sunnah. Dikenal, yang baru jelas. Yang sunnah dikenal. Senin, Kamisnya, Arofahnya, Asurahnya, uh, Ayabul fil atau Dawud atau semisalnya. Dari sunnah, sunnah puasa Dia maksud Dikenal dengan siangnya Bahagia yang lain-lainnya para pelanggan Ingat sesuai dengan sunnah rasul Bagi yang farduk Ataupun yang sunnah Dia ya, Katiru salat Atau katiru siang Atau katiru sadaka Atau katiru jihad Banyak, sering Para pelanggan Sehingga mungkin bagi seseorang yang ikhwan Malas mereka semua amal tadi ahli solat plus ahli sodako plus ahli puasa plus ahli haji plus ahli yang lainnya semua yang bisa warahmatullahi wabarakatuh tergantung amalnya kita masing-masing. Allahumma ala alam bishawab. Ma <coughs> Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Bagaimana keadaan pasangan kita? Apabila dipandang orang lain, dinilai tidak cantik atau tidak tampan, mulutnya hitam dan sebagainya, yang buruk. Namun termasuk yang masuk dalam surga. Apakah visi kita berubah di surga nanti? Jawabnya, tidak. Na Seperti yang disebutkan dalam keterangan pelaut hewan, semuanya akan akan berubah menjadi indah fisiknya, fisiknya kita semua <tuh> prinsipnya kaum muslimin, islam prinsipnya al di wal-jama'ah umat manusia dibangkitkan nanti di alam kubur dengan jasad-jasad mereka fisik-fisik mereka yang di dunia ini amat <tuh> Paling mengkilap juga dia. Itu fisik, bukan kita yang ngatur Allah azza wajalla yang menetapkannya menciptakan. Yang paling penting itu adalah iman kita. Takwa kita kepada Allah subhanahu wa taala. Siapa hilal bin Robah sudah bagaimana dia itu tidak barakah waktu. Tetapi dia termasuk ahli jannah. Sehingga yang terpenting bukan fisik yang terpenting adalah surga-nya Allah. Subhanahu wa ta'ala Di zamannya Rasul ada orang yang namanya Umuh Zufar Umuh Zufar Dia kenal orangnya hitam Gemuk Dia punya penyakit Semacam penyakit kerasukan Nah dia sering kerasukan sih. Datang kepada Rasulullah SAW. Kita didoakan supaya sembuh Rasul memberikan tawaran Saya doakan kepada Allah Sembuh atau kamu sabar Walakil jannah. Sabar dan dapat surga Dia mengatakan sabar dan dapat surga Ya Rasulullah Tapi tolong doakan kepada Allah Semoga Doakan kepada Allah Supaya jangan sampai aku terbuka Auratnya ketika keras mencik Hanya itu doakan oleh Rasulullah ya Rasulullah di suatu dalam perikatan wahai dari Atha' As-Saddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Pertanya berkata kepada murid-muridnya. "Kamu mau tahu perempuan ahli jannah? Mau. Itu orangnya. Ubu Sufan. Ubu Sufan. Ini kitab ku mau. Jadi kawan enggak? Hah? Sedang kan. Jangan mengatakan fisik. Fisik mungkin kurang ideal. Tetapi dia termasuk ahlu jannah dengan jaminannya Rasulullah SAW. Itu yang mana pentingnya? Untuk apa ketampanan, wampang, buanteng, cuantik, gitu ya. Tetapi termasuk ahlu nafar. Nafar siapa? Abu Lahab. Dikatakan Abu Lahab itu dikatakan kayak lahap, menyalah nyalah. Ia ya, ni laki-laki yang tampan yang begitu rupawan dia membawakan ke api yang menyala-nyala istrinya namanya ummu jamil ya dikatakan ummu jamil li jamaliha sangat cantik tapi dua-duanya ahlun nar ya tahu kan dia pasti dua ahlun nar ya khat di san dalam salahat tabat yada bi lahabin wa belakangan. Barakallahu. Saya penting adalah iman, takwa, amal saleh. Barakallahu fikum. Naam, Allah taala telah bersawab. Apakah Imam Mahdi tinggal di bumi ini dari kecil sampai besar? Dan Bagaimana ciri-cirinya? Masyaallah. Imamah belum muncul Imam Mahdi nanti akan keluar di akhir zaman. Di akhir zaman. Sekarang belum ada. Pengakuan Syiah Rafidhah yang menyatakan Imam Mahdi sudah ada tapi raib sejak bayi sejak kecil itu termasuk dongengnya mereka, khurafatnya mereka. Bagaimana yakini sudah ada Imam Mahdi tadi di sebuah gua sirtab di wilayah Sanra Bunyinya di sana. Barakalat itu ini khurafat. Khurafat jangan rasa Arabi adalah barakalat itu. Termasuk bodohnya mereka. tiap tahun mengadakan acara ritual di depan buah tadi. Disiapkan kendaraannya dengan tombaknya. Nah, katanya ini untuk kendaraannya memas dan tombaknya memas. Mengadakan ritual sambil memanggil-manggil ya imam, ukrud, wahai imam keluarlah. Keluarlah, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Tak keluar keluar. Tahun depan dulu lagi lagi seperti itu. Terus tiap tahun seperti itu. Dalam buah ngerajibah siapa ya kot? Mungkin ada jinnya ya kot. Imam Mahdi nya mereka tidak ada. Buah orang-orang sihat. Paham saya salah, ya? Imam Mahdi itu ada di akhir zaman nanti. Dia namanya dan nama ayahnya sama dengan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdillah dan beliau termasuk garis keturunan Hasan bin Ali dari Fatimah radhiyallahu taalaan. Itu yang benar. Sementara Syiah Rafidah mengatakan dari Hussein, ada kerja, dusta ya. Jangan namanya dia Muhammad bin Abdillah ibni Hasan ibni Ali atau ibni Fatimah bin Al Rasul. Al-Qurash al-A'rafi al-Qurash al-Hashimi al-Qatimi Barakallahikum Itu Imam Mahdi Nanti di akhir zaman Barakallahikum Akan muncul Barakallahikum Riwayatnya cukup panjang Dibahas oleh para ulama tentang Imam Mahdi Dalam kitab-kitab yang membahas tentang Masalah tanda-tanda kiamat besar Wallahu ta'ala alam bisawab Pertanyaan bagus Bagaimana caranya Kita merealisasikan Keimanan kita kepada surga Dan neraka sebagai suami Atau istri dalam rumah tangga Masya Allah Kunci surga untuk pasangan pasutri Yang suami Menjadi suami yang baik Suami yang soleh Menunaikan hak-hak Istrinya Yang istri Menjadi istri yang soleh Menunaikan hak-hak suaminya Itulah kebahasan kepada Allah dan Rasul Dalam rumah tangga Membina rumah tangganya Di atas rumah tangga yang islami Di atas sunnah Rasulullah SAW Satu sama lain Menunaikan kewajiban-kewajibannya Dan bersama-sama Beriman, bertakwa kepada Allah Belajar ilmu agama Di amakan sunnah Rasul Bertakwa jadi kunci utamanya Satu sama lain Saling melaksanakan kewajiban Tarakallahu fikir Disebutkan dalam sebuah hadis Dikeluarkan Imam Nasai Dalam bukunya Isratun Nisa Disebutkan ada seorang wanita Masuk Ke rumahnya Rasulullah SAW Ada sebuah hajat kalau Rasul pun menyelesaikan hajatnya dia. Ketika selesai, beliau bertanya, "Adhatu fa'lid? Apakah sudah punya suami?" Dijawab, "Na'am. Sudah." Ditanya, "Bagaimana kondisi kamu atau kaifa anti minhu? Bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu?" Kata perempuan tadi, La alu, la aluhu, illa ma'ajizu an. Aku tidak pernah kurang, aku tidak pernah kurang dalam menunaikan haknya dia, kecuali ya saya nggak mampu. Rasul mengatakan, Unguri ain antiminhu, fa innu jannatu kibanaruk. Lihat, cermati, perhatikan. Bagaimana posisi kamu wahai wanita di depan suami kamu? Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Sehingga yang mentaati suaminya, yang mengkhidmat suaminya, yang melaksanakan hak-hak suaminya dengan baik dan benar, surga bagi dia. Yang bangkang kepada suaminya, yang tidak mau taat sama suaminya, yang tidak menunaikan hak suaminya, neraka. Begitu. Ya kuncinya barakah hukum untuk rumah tangga satu sama lain melaksanakan kewajibannya menunaikan hak pasangannya barakah lahir itu kunci surga untuk para pasutri semakin romantis semakin harmonis semakin bagus maka semakin terbuka lebar pintu-pintu surga untuk mereka semuanya barakah <tuh> lahir Seorang mukmin laki-laki Yang masuk dalam surga Akan dipasangkan dengan minimal Dua bidadari Bagaimana dengan yang mukminah Yang belum menikah Jawabannya Wallahu'alam Tidak ada nas Dalil khusus yang menerangkannya Yang penting Dia termasuk ahlu jannah Dan mendapatkan kerimatan-kerimatan surga. Barakulahik yang ada nasnya Laki-laki dapat berjadari. Yang perempuan Jadi kan ni'mat surga Hanya itu Itu bagian kecil dari nikmat yang ada Wanita-wanita Juga mendapatkan Kenikmatan yang tiada tarak Yang digambarkan tadi para pelabih Wallahu ta'ala Alamu bisawad Alhamdulillah Ada yang bertanya lagi Di saat Rasulullah s.a.w. Allah memperlihatkan Penghuni neraka Siapa mereka? Jawabannya Wallahu a'lam. Karena tidak diberitakan Dalam Quran dan Hadis. Yang disebutkan hanya Orang-orang tertentu saja Abu Lahab, istrinya Abu Talib, dan segala macamnya Selama tidak ada nasnya Saya tidak tahu kita hanya bisa mengatakan secara umum barang siapa yang mati kafir neraka tempatnya. Hanya begitu ya. Orang-orang kafir, ahli kitab, ahli Yahud, An-Nasara, musyrikin neraka tempatnya. Hanya begitu. Siapa-siapanya? Wallahu a'lam Juga ketika Rasul melihat surga. Sutada rumuni surga itu. Sebab mereka Allahu Akbar. Yang kita tahu yang disebutkan dalam nastati itu bulan surga, bulan dalam surga. Saya yakin demikian. Yang kedua-duanya kita hanya mengatakan syarawan. Semua orang-orang mukmin yang bertakwa termasuk dalam surga. Sehingga semuanya kembali kepada perjuangan kita masing-masing. Barat. Yang jelas, ekornya jelas. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ahlul Jannah sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Yang termasuk ahlu nahl sudah semuanya sudah dicatat di laut ilmah Hanya saja kita tidak tahu, tidak tahu siapa yang ahlu nahl, siapa yang ahlu jannah. Maka yang penting naza, ulama masing-masing kita harus berupaya untuk menjalankan asbab. Itu yang paling penting Barakalohi. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal Semoga dimasukkan dalam surga Dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Ahlamu bisawak Cukup insyaAllah ya Waktunya sudah menjelang maghrib. Maghribnya kurang tengah jam lagi ya Cukup Misal jangan khawatir Yang belum terjawab Disipan untuk besok sore Kan begitu? Apa Cukup hari ini saja eh, Insyaallah Diteruskan besok pagi Padahal mahrif masih ada Soboh masih ada Tapi pasti pasti ada selaku kesempatan besok pagi kita akan mengaji terkait dengan bahasa Arab dari mulai pagi sampai Zuhur asal sampai sekarang ini pertanyaan yang belum berhasil dikumpulkan tanya yang lain di dikumpulkan kita upayakan dijawab besok sore. Siapa ya, Besok sore insyaallah taala. Wallahu a'lam bi shawab. Sementara cukup persiapan untuk magrib. Alhamdulillahi wa subhanallahi أستغفرك وأتوب إليك